3. Kellemetlen összetűzések tették emlékezetesi az első napokat a Kwai folyó melletti táborban, amelynek légköre kezdettől fogva ellenséges feszültségekkel telített volt. Az első nézeteltérést Saito ezredes hirdetménye váltotta ki, amely elrendelte, hogy a tisztek embereikkel együtt és velük azonos körülmények közt dolgozzanak. Ez udvarias, de határozott kiállásra késztette Nikolson Ezedest, aki őszinte tárgyilagossággal fejtette ki álláspontját, és mondókáját azzal fejezte be, hogy a brit tisztek feladata nem a lapát és a csákány forgatása, hanem embereik irányítása. Szájtó a türelmetlenség minden jelenélkül hallgatta végig tiltakozását, amit az Ezedes jó előjelnek itt. Aztán Elbocsátotta az angol parancstokot, és azt mondta, hogy fontolóra veszi a dolgot. Nicholson ezredes bizalontól eltelve tért vissza a nyomorúságos bambuszkunyhóba, amelyet Kliptonnal és két másik tisztel meg. Itt saját gyönyörűségére elismételt néhányat azokból az érvekből, amelyekkel engedékenységre akarta bírni a Japánt. Valamennyit cáfolhatatlannak tartotta, de a következő tekintette a legmeggyőzőbbnek. Az a munkatöblet, amit néhány fizikai munkához nem szokott ember jelent, jóformán semmit sem számít. Az ösztönzés viszont, amit hivatott parancsokok beosztása ad, szinte felbecsülhetetlen. A japánok érdekében és a munka jó elvégzése céljából sokkal kívánatosabb tehát, ha óvják a paránsnokok tekintéjét és hatalmát, csak hogy ez lehetetlen, amíg ugyanarra a feladatra kényszerítik őket, mint a legénységet. Az ezredes valósággal tűzbe jött, miközben ezt az elméletet a tisztjai előtt másodszor is kifejtette. Végülis igazam van, vagy nincs igazam? kérdezte Hughes őrnagytól. Maga, aki gyárigazgató, el tudja képzelni, hogy egy ilyen vállalkozás megfelelően lebonyolítható, felelős parancsokok nélkül? A végzetes hadjárat veszteségei folytán, Kliptonon, az orvoson kívül már csak két tisztből állt a törskara. Szingapur óta is maga mellett tartotta őket, mert nagyra becsülte tanácsaikat, és állandóan szüksége volt rá, hogy határozathozatal el előtt a kollektíva bírálatának vesse alá elképzelését. Mind a kettő a tartalékos tisztek közül került ki. Az egyik Hughes őrnagy egy malájföldi bányavállalat igazgatója volt a polgári életben, amikor beosztották az ezredhez, Nikolson ezredes azonnal felismerte szervezői képességét. A másik Reeves százados, az indiai közmunkaügyi hivatal mérnökeként dolgozott a háború előtt. A mozgósításkor egy utász alakulathoz hívták be, de már az első ütközetben elszakadt az egységétől. Az ezredes befogadta, s őt is tanácsadóként osztotta be maga mellé. Szerette, ha szakértők veszik körül. Nem tartozott a fafejű katonák közé. Készségesen elismerte, hogy egyes polgári vállalatoknál, akadnak olyan módszerek is, amelyek megihletik a hadsereget, s egyetlen alkalmat sem mulasztott el az okulástól. Egyformán becsülte a műszakjakat és a szervezőket. Kétségtelenül igaza van szőr, felelte Hughes. Én is így vélem, mondta Reeves. Egy vasútvonal és egy híd építésénel, azt hiszem, hogy egy híd építését is terbevették a kváj folyón, nem szabad helyt adni, hebehúrja a rögtönzéseknek. Igaz, hiszem, a szakértője ezeknek a munkálatoknak, álmodozott fenhangon az ezredes. Ha látják, zárta le a témát. Remélem, hogy sikerült egy kis józanságot pumpálnom annak a hígvelejűnek a fejébe. És ha józan nem használ, tette hozzá Klipton a parancsnokára pillantva, még mindig itt van a Manual of Military Low meg a nemzetközi egyezmények. Igen, a nemzetközi egyezmények, helyesett Nikolszon eszredes. Ezeket a legközelebbi tárgyalásra tartogatom, ha ugyan, szükség lesz rájuk. Klipton megjegyzésében volt egy árnyalatni keserű irónia is, mert erősen tartott tőle, hogy a hivatkozása józan észre nem használ. Amikor a dzsungelben megszakították az útjukat az egyik pihenő táborban fülébe jutott egy-két hír szájtó jelleméről. A józan volt, időnként hallgatott a józan és szavára, de a mértéktelenül ivott, állítólag a legundorítóbb vadállattáved lett. Nikolzon ezredes, annak az első napnak a délelőttjén tárgyalt vele, amelyet a hadifoglyoknak a tábor kidölt-bedölt barakjaiban való elszállásolására szántak. Szájtó ígéretéhez híven fontolóra vette a javaslatot. Miután gyanúsnak találta az angol tiszt ellenvetéseit, inni kezdett, hogy megvilágítsa elmét. Fokozatosan meggyőzte magát, hogy az ezredes megengedhetetlenül megsértette, mert vitatárgyává tette a parancsait, és bizalmatlansága szinte vad vaddühé változott. Valamivel napjukt előtt, mikor a haragja tetőpontjára hágott, elhatározta, hogy haladéktalanul megszilárdítja tekintét, és általános sorakozót rendelt. Ő is tervbe vette, hogy beszédet tart. Már első szavai után nyilvánvalóvá vált, hogy baljós felhők tornyosulnak a Kváj folyó fölött. – Gyűlölöm a briteket! – ezzel a fordulattal kezdte, amelyet a továbbiakban pont helyet használt az egyes mondatok közt. Elég jól beszélt angolul, mert valamikor a katonai attasé tisztét töltötte be egy brit országban, ahonnan részegeskedése miatt hívták vissza. Fegyőri funkciója, karrierje nyomorúságos végét jelentette. Előléptetés nem számíthatott többé. Mivel nem veltett részt a harcokban, megaláztatásának tudata áthatotta a hadifoglyok elleni gyűlöletét. Gyűlölem a britteket, kezdte Szájtó ezredes. Azért vagytok itt az én kizárólagos parancsnokságom alatt, hogy elvégezzetek bizonyos munkálatokat, amelyek szükségesek a nagyjapán hadsereg győzelméhez. Egyszeres mindenkorra, értésetekre akarom adni, hogy a legcsekélyebb vitát sem tűröm el a parancsain fölött. Gyűlölöm a briteket. A tiltakozás első jelére rettenetesen megfoglak büntetni benneteket. A fegyelmet fenn kell tartani. Ha egyesek a maguk feje után akarnak menni, figyelmeztetem őket, hogy minnyájatok fölött élet és halálúra vagyok. Hapozást nélkül élni fogok a jogaimmal, hogy megfelelően Elvégezzétek a munkát, amelyet ő császári felsége rám bízott. Gyűrelem a britteket. Néhány hadifogaj halála nem fog meghatni. Ha mindjárt meghaltok, az se jelent semmit nekem, a nagy Japán hadsereg Egy asztalon állt, mint annak idején, nyamasít a tábornok. Ő is szükségesnek tartotta, hogy egy pár világos szürke kesztyűt húzzon a kezére, és az ócska cipőt, amelyet délelőtt láttak rajta, fényes csizmával cseréje fel. A kardja természetesen ott lógott a derekás. Ő minduntalan a markolatára csapott, hogy ezzel is hangsúlyozza a szavait, vagy hogy a végletekig felizgassa magát, s ne lohadjon, nélkülözhetetlennek érzető. Groteszk volt. A feje ide-oda himpálózott, mint a bábui Részeg volt, berúgott az európai szesztől, a rangumban és szinkapurban zsákmányolt viszkitől és konyaktól. Miközben ezt az idegtépő szöveget hallgatta, Kliptonnak eszébe jutott egy tanács, amelyet jó régen kapott egy barátjától, aki sokáig élt japánok közt. A velük van dolga, soha se felejtse el, hogy ez a nép maradéktalanul hisz isteni eredetében. Miután azonban gondolkozott, egy kicsit rájött, hogy egyetlen nép sincs a földön, amely a legcsekélyebb két-egy táplálná, többé-kevésbé múltba vesző isteni származása felől. Ekkor más magyarázatot keresett erre a mogorva önhítségre. Hamarosan csak ugyan meggyőződött róla, hogy Saito egy egyetemes keleten és nyugaton egyaránt otthonos gondolkodás módból merítette beszéde számos alapvető elemét. A japán tiszt pattogó frázisai közt könnyen felismerte a különböző hatásokat. A fai gőgöt, a tekintéi mádatot, a rettegést, hogy nem veszik komolyan, és azt a bonyolult érzéskomplexust, amely arra kényszerítette a japán tisztet, hogy gyanakvó és nyugtalan tekintettel fürkészse az arcokat, mintha csak attól félne, hogy valahol mosolyt lát. Saitó valamikor Britországban élt. Tudnia kellett, hogy ott milyen nevetségesen hatott néha a japán nagy képűség, és milyen tréfálkozásra adtak lehetőséget azok a szokások, amelyeket egy, -egy humorérzéken nem rendelkező nép egy humorra ösztönösen fogékony másik néptől vett át. Kifejezéseinek és kusza mozdulatainak durvaságát viszont primitív vatsága maradványának kellett tulajdonítani. Kliptononon furcsa zavar vett erőt, amikor Fegyelemről hallotta beszélni, de ahogy elnézte Paprika Jancsihoz illő adonászását, megnyugodva szögezte le, hogy mégis van valami, ami a nyugati világhoz tartozó gentleman mellett szól. Akkor is tud viselkedni, ha jól teleszobta magát pálinkával. A legénység előtt álló tisztek csendben hallgattak. A körülöttük felsorakozott őrök fenyegető magatartásukkal tanúsították, hogy átérzik parancsnokuk haragját. A foglyok ökköl beszorították kezüket, és gondosan ügyeltek arcvonásaikra. Látszólagos érzéketlenségükkel Nikolzon ezredest utánozták, aki már eleve utasításba adta, hogy minden ellenséges megnyilvánulást nyugodtan és méltóság teljesen kell fogadni. A bevezetés után, amelynek a képzeletre kellett adnia, Saito rátért mondani valója lényegére. Angja nyugodtabb, majdnem ünnepélyes lett, és a hallgatósága egy pillanatig azt remélte, hogy értelmes szavakat fog hallani. Minnyáján figyeltek rá! Jól tudjátok, mi az a munka, amelybe ő császári felsége kegyeskedik bevonni a brit hadifoglyok. Arról van szó, hogy 400 mérföldnyi szakaszon a dzsungelen át össze kell kötni Tájföld és Burma fővárosát. Lehetővé kell tenni a japán szerelvények áthaladását, és meg kell nyitni a Bengáliába vezető utat a hadseregnek, amely az említett két országot felszabadította az európai zsarrokság alól. Japánnak szüksége van erre a vasútvonalra, hogy folytassa diadalmenetét, meghódítsa Indiát, és gyorsan befejezze a háborút. Lényeges tehát, hogy a munka lehetőleg gyorsabban elkészüljön, mégpedig hat hónap alatt. Így rendelkezett ő császári felsége. Ez nektek is érdeketekben áll. a háború véget ér, hadseregünk védelme alatt talán ti is visszatérhettek otthonotokba. Szájtó ezredes még a hangon folytatta, mintha végleg megszabadult volna a kábulatától. Tudjátok-e mi a feladatotok, akik itt vagytok ebben a táborban a parancsdokságom alatt? Azért rendeltem sorakozót, hogy közöljen veletek, mindössze két kis vonal kell megépítenetek, hogy meglegyen az és a többi pályaszakaszat. De mi a legfontosabb, hidat kell vernetek a Kvály folyó, amelyet itt láttok magatok előtt. A híd építése lesz legfőbb feladatotok, és ez kiváltságos helyzetet biztosít nektek, mert az egész vasútvonalnak ez a legfontosabb rész. A munka kellemes lesz, ügyes embereket kíván, nem napszámosokat. Ráadásul abban a megtiszteltetésben részesültök majd, hogy a dél-ázsiai közös fellendülés övezetének úttörői közé számíthatjátok, bagatok? Ez megint olyan búzdítás, ami egy nyugat is származhatott volna, gondolta Klipton akarat ellenére. Szájtó egész felső testével előrehajolt, jobb kezét, kardja markolatán nyugtatva, mozdulatlanul figyelt az első sorok. A munkát műszaki szempontból természetesen egy szakképzett mérnök, egy japán mérnök fogja irányítani. A fegyelem tekintetében velem és alárendeltjeimen lesz dolgotok. Vezetőkben tehát nincs ilyen. Ezzel ismertettem is veletek azokat az okokat, amelyek miatt parancsot adtam rá, hogy a brittisztek testvériösen megosszák a munkát a legénység. A jelenlegi körülmények közt nem tűrhetek meg felesleges szájakat. Remélem nem lesz szükség rá, hogy ezt a parancsot megismételjem. Ha másképp alakulna a helyzet... Szájtó minden átmenet nélkül újra dübe gorult, és eszeveszette hatalászni kezdett. Ha másképp alakulna a helyzet, erőszakot alkalmazok. Gyűlelem a britteket. Ha szükséges, inkább minnyájatokat agyonlövetlek, de nem ettetek naplopókat. A betegség nem ok, hogy bárkit felmentsünk a munka alól. Egy ember is képes témi erőfeszítésre. Ha kell, a hadifoglyok csontjaira építem a hidat, gyűlelem a britteket. A munka holnap hajnalban kezdődik. Ezen a helyen gyülekeztek sípszóra. A tisztek külön fognak sorakozni. Önálló munkacsapatot alakítanak, amelyre ugyanolyan feladat hárul, mint a többiekre. Ki fogják osztani a szerszámokat, és a japán mérnök megadja majd az utasításokat. Utolsó szavammal hadd idézzem emlékezetetek be, ma este jamasit a tábornok jelszavát. Dolgozzatok vidáman és lendületesen! Ezt ne feledjétek! Szajtó leszállt az emelvényről, és nagy léptekkel dühösen visszatért főadiszállására. Adi fogjuk, Sajtó szaggatott ékes szólásának kínos emlékével indultak barakjai felé. Úgy látszik, nem értette meg önt, szőr. Azt hiszem, hogy a nemzetközi egyezményekre kell majd hivatkoznia, mondta Klipton Nikolson eszetesnek, aki szótlanul és elgondolkozva ment mellette. Én is azt hiszem, Klipton. Feleltek komolyan az ezredes, és attól törtök, hogy nyugtalan időszaknak nézünk elébe.